Іван Франко сидів пустинник біля свого скиту, сидів пустинник біля свого скиту серед лісів безмірних та безлюдних, і слухав пташок голосів причудних, і вітрув гіллі пісню сумовиту. Аж паш голубка його пташка біла, що вже два дні не знать де пропадала, Туж ж понад ним крильцями стріпотала і тихо в нього на колінах сіла. Старий погладить хтів її руков та й обімлів. Ті крильця сніжно-білі оббризкала червона людська кров. І зойкнув дід прокляті сатанілі часи, коли з осель людських в сей ліс на крилах голуб людську кров приніс.